Lagabetzu zergatik ba berezia izan derako kurikaren pasaia eta prentsat taldearen bazkaria egeran muskat Momentu pertsonal bat, privatu bat konatuko dut ziet. Galdak hau edo bezalako iria hondiak pasa ondotik larra betzun sartu zen korrika, ustazken jana txaldeko bostetan, bi mila biztanleko erritipia, beraz, eskualdeko eta abertzalea. Hor, korrika egiten lehenik ikusi dugu inigito, txapelpunk. Zola so, no nola ez, azken nian ba, bueno... Beto, nes? Ba, larrabetzun, ba, euskara den alde, e, korrika, saltoka, abestera, eta, bueno, e, dena ematera, euskara den alde. Eta musikan euskararen lekua nola baloratuko duzen ukezuk? E... Ba, bai, nik normalean bizitzen eiten eh, dute euskera, erderaz, eta letrak eta abestiak egiterakoan eiten dora euskera, eta erderaz, ez? Geruago eta gehiago eiten dora euskera, ze, geruago eta gehiago bizitzen euskera, zorduan, ba, bueno, hori hona da, ez? Espero taber, ber zurengo diska e, abesti guztiak euskaraz badira, ez? Hori, bueno, izengu izan ba, bueno, bizitzan bera ba bueno, gehiago egiten nagola, ez? Gurrika pasata, unduko tartea, Gurrikako Prencha taldearentzat izan da, etorki jatetxea, Larabetzuko Plazan. Maripuri deitzen diote horko jabeari eta ongi bazkaltzeaz gain giro ezin hobea ekartzen du berak gomendatzeko leku bat, baina kasu zure platera ez baduzu bukatzen, maripurik behartuko zaitu zure gazna puska jaten eta ez pauzu zuk zure hausokoa bortxatuko du menche satiñoba zu giro amaiteko horretzago izan eh zuazken hasta que estoy con sus bich plasten ser da gero parrei parrei es parrei es gutu parrei parrei adi bai ni bai a que Aki si, sí, a que no. A que sí. A que du lankide bat bere 3 franetatik bat ahoka dabatez irestea. Irudikatu. Kafe es Bai. <thatu> Astudia, hau euren, Luka hartu mosuseguido super. Bai, diru kafek. Pretend La gila jo ke arizigarri. Gura Maripuri beraz lagabetzun eta gehitzeko adala ere, entzuten duzien bezala ere kantariak baginituen ondoan, Baskarian, gure maain ondoan amak bat ziren eta kantuz hasi. Kantatu notiek erantziguten haien ama lurperatu peratu behizutela egun, kantuz omentzen zutela bizia omendu nahi baitzuten momentu eder bat behiz Eta de loja zen Mundura teman ingruzun Biziaren <tos> <y usia tos> grazia <tos> lehi <tos> Ero poti <tos> <con tos> merze <tos> <maitación, tos> dia que tem pelo todo e juntado as <laughs> nuns que não fazem nada O